Спецпроект Українського радіо «Авторські читання». Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герсименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книжки української письменниці Надії Гуменюк «Вересові меди». Події в романі відбуваються у першій половині ХХ століття. У невеличкому селі на Волині, в родині заможних селян Ясницьких, зростає дівчина красуня Богдана. У неї нетамтешні жіночі уподобання. Любить читати, вільно володіє польською, захоплюється театром. Батьки роблять спробу повернути доньку до традиційної жіночої долі. Вийти заміж, вести господарку, народжувати дітей і навіть сватувати її за сина своїх сусідів. Однак Богдана напередодні власного весілля втікає з дому і влаштовується в театральну трупу. Там грають польською та єврейською мовами, але для Богдани найголовніше – це бути на сцені. Згодом вона дістає місце в українському театрі. Сторінки роману «Вересові меди» читає авторка Надія Гуменюк. Слухаємо. Дана і не думала, що так просто можна отримати місце у театральній трупі. Їхала до Мацейова, щоб зустріти там Юрка. Не просто ж так він говорить про це містечко між школним та любовним. Усю дорогу проплакала. Уявляла, що в цей час твориться у селі. Але що все те порівняно із зустрічю, яка на неї чекає? Мабуть, Юрко спочатку здивується, а вже ж, неймовірно, здивується. Він же навіть не сподівався на такий вчинок. Думав, що вона така ж, як усі інші сільські дівчата, не сміє піти супроти волі, змириться, вийде за нелюба, а потім, потім він аж підскочить від радості, а тоді пригорне її міцно-міцно. А тоді, Господи, як же вона скучила за його поцілунками? Розшукала у театр, який справді виступав у містечко вже третій день, але там про Юрка ні слухав, ні духав. А вже ж усі пам'ятають цього статного хлопця з Туречів, який минулого року кілька разів зіграв Петра, коли їхнього актора позичили до Львова. Але цього року його ніхто не бачив. Дана запанікувала, що ж робити? Про повернення додому і мови не могло бути. Вона ж зірвала весілля, до якого стільки всього було підготовлено. Зганьбила і батьків, і Степана. Як тепер появитися їм на очі? Та й сама на все село зганьбилася. Загурський пройшовся по ній своїм терново-чорним, прискіпливим, оцінюючим поглядом. «Дитинко, а заспівай на щось для душі!» «Здивуй пана Яна!» Дана знітилася, відніхнулася. Вона ніколи не співала на чиєсь замовлення. От з дівчатами або для себе інша річ. Але він наполягав, і вона зрештою здалася». А як завела першим голосом посів я огірочки, то про все забула. В неї завжди так, почне співати і ніби від землі відривається. Стіть ростеть я Цього разу повернулася з небес на землю тільки тоді, коли почула дружній оплески. Ох, холера ясна, о матка Боска Чинстоховська! який янгольський голос, яке сопрано, який діамант. «Та його ще трохи підшліфувати, і такий сяйво буде, що куди ті опери!» Загурський аж розчулився, змахнув сльозу, згріб даного беремах, закружляв навколо себе, а тоді поставив на землю і запропонував – залишайся у нас. Я якраз підшуковую молоду героїню, яка не тільки б грала, але й гарно співала. Але ж я, я ще ніколи, всі колись починають із «я ще ніколи». Але, як кажуть, у ваших селах не святі горщики ліплять, усміхнувся Загурський. А ти маєш все необхідне для акторської роботи. Врода це раз, гарний голос два, характер три. Звідки ви знаєте мій характер, здивувалася Дана. Холєра ясна, дитинко моя золота. Та щоб чинити так, як вчинила ти, треба мати ого, який характер. На таке відважується хіба що одна з тисячі а може й одна із мільйона. А для театру ще один плюсик. Ти, дитинко, говориш українською і польською мовами. Це великий плюс. Я навчу тебе ще й єврейською. Та ти в мене так засяєш, як... Мабуть, він хотів сказати «засяєш, як тала», але раптом осікся, прикусив язика, бо хіба можна, хай навіть заради красного слівця чи заради заохочення порівнювати когось із його незрівнянною талочкою. Життя смугасте, як зебра, але за чорною смугою неодмінно мусить бути біла, любить повторювати Загурський. Його театр якраз долав свою чорну смугу, тому й вирішено було найближчим часом мандрувати селами і містечками, де компактно проживають євреї. Наприкінці вересня Ян Загурський зі своєю трупою вирушив до Луцька. Маленький Рим на стеру давно і не вперше вабив його до себе, і не тільки тому, що в ньому мешкали роди читали, і не лише своєю старовиною, як у справжній естет загурський, чутливий до всього вишуканого й оригінально надзвичайно любив, замком Люберта, таємничими підземеллями для нього, дивовижним поєднанням різних архітектурних стилів будівель, численними різноконфесійними храмами, що мирно вживаються на невеликій території древнього острова, омитого. Вода мистиру та його притоки глушця і відділено від пізніше забудованої частини міста кількома мостами. Луцьк не тільки відбудувався після воєнної розрухи. Він ще й потужно розбудовувався, розростався, перетворювався з провінційно-повітового містечка з усього-навсього 15 тисячами мешканців, яким був за часів Російської імперії у столицю Волинського воєводства. Адміністративний центр регіону, звісно ж, потребував властивих для свого статусу ділових, торговельних та культурних відомств і установ. І їх тут зводили дотож прискореними темпами. Тож у середині 30-х років Луцьк міг уже здивувати не тільки старовинними пам'ятками, але й новими обрасами та цивілізаційними принадами. Від Львова до нього проклали залізницю, що для мандрівного театру неабияка вигода. У вагон потяга можна не тільки самим сісти, але й повантажити все театральне майно, яке зазвичай перевозили форманками. Налагоджене у Луцько і регулярне автобусне сполучення. Річкою Стир здійснюють близькі і далекі рейси, не лише вантажні бірші, але й пасажирські судна, якими можна потрапити аж до білоруського Пінська. Недавно поблизу міста з'явилося ще й Отже, іще один вид сполучення – повітряний. Кожного разу, приїжджаючи до Луцька, Ян Загурський бачив щось новеньке –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 Найстаршого брата. Уже покійного В'ячеслава, відомого політичного діяча. Він шанував В'ячеслава Липинського, хоч не поділяв його політичних поглядів. Планував Загурський попросити аудієнції у Волинського воєводи Генрика Яна Йозевського. Йозевський особа неоднозначна і вельми харизматична. Відомий державний діяч Другої речі Посполитої. Він свого часу був віцеміністром внутрішніх справ уряду Української Народної Республіки. Приятелював із Симоном Петлюрою –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 А ще Волинський воєвода вельми толерантно ставився до творчих людей. І то не спроста, бо й сам відомий у мистецькому світі як художник-портретист і майстер акварели. То чого б дипломатичному Яну Загурському не скористатися цією прихильністю свого впливового співвітчизника? Отож, якщо план спрацює, можна буде показати у Луцьку весь свій тримовний репертуар, не шарпаючись з місця на місце і не витрачаючи грошей на переїзди. Та головне – зустріч з українським театром Миколи Певного. По суті, він також мандрівний, бо на відміну від польського, не має свого стаціонарного приміщення і більшість часу проводить на виїзді, постійно пересувається споконвічно українським краєм,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 а з січня до кінця червня удальші, аж до Володимира, Ковеля, Любомля, Дубна, Рівна, Опочаєва, Острога. Звісно ж, пора для гастрольних мандрів не найкраща. Осіння негода, холодні дощі, трискучі морози, снігові завії. Але театр орієнтується на сільських глядачів, а в них же влітку і в перший місяць осені одна дорога на поле. Певні приїхали до Луцька 1928 року. Відтоді й почалася біографія першого на Волині українського театру. Спочатку колектив, організований Миколою Певним, мав статус драматичного гуртка, але всього за два роки переріс у професійний театр, що й закономірно блискучому і вже визнаному на українських теренах професіоналові Тісно було в аматорських рамках, йому хотілося працювати на повну силу. Микола уроджений з Полтавщини, навчався у Варшавській політехніці, звідки його забрали на Світову війну з перших же її днів. Був поранений, лікувався, отримав театральну освіту на драматичних курсах Рай-гофа у Петербурзі. Зразу ж по тому був прийнятий до Московського художнього театру, де мав чудову перспективу, але кинув його і то ж таку 1918 року переїхав до Києва в Державний європейський ukrajinský teatr. Tudí армія УНР. А вже на початку 20-х років він актор першого професійного театру на Закарпатті, що за сен жерменською мирною угодою упинилося у складі Чехословаччини. У червні 1921 року фонд президента Чехословаччини виділив 250 тисяч корун на підтримку Ужгородсько-руського театру. Це й дало змогу аматорському колективу стати професійним і навіть запросити на директорську посаду корифея української сцени Миколу Садовського. А Садовський своєю чергою для зміцнення трупи запросив кількох професійних акторів, вояків армії УНР, які були інтерновані, таким чином, по суті, визволивши їх з полону. Серед них і Микола Певний. Ніна народилася на Вінничині, закінчила Бестужівські курси в Одесі, знала кілька мов, і мала унікальний голос. Сам знаменитий Олександр Кошиць, зачарований її мецо-сопрано, запросив Ніну до Української республіканської капели, створеної разом із Кирилом Стеценком в роки директорії. З цим колективом, найкращим на той час Україні, Ніна Машкевич об'їздила майже всю Західну Європу, Англію, Бельгію, Голландію, Ірландію, Німеччину, Францію, Швецію, Чехію. Після того, як на Великій Україні було встановлено радянську владу, Олександр Кошець не повернувся до Києва. Частина капели 18 співаків та музикантів знайшла прихисток у Чехословаччині, точніше на Закарпатті, куди їх запросила тамтешні просвіта. У Ужгороді Ніна з однодумцями створила музично-драматичне товариство «Кобзар», на основі якого невдовзі і постав Руський театр. У ньому Ніна була першою виконавицею ролі Наталки Полтавки. Там і зустріла Микола Певного. Спільна справа, залюбленість у мистецтво і велике кохання назавжди поєднало дві патріотичні, витончені артистичні натури. З Чехословацького Ужгорода подружжя певних поїхала до польської Варшави. Там Микола працював у редакції «Української ниви», яку редагував його брат Петро. Після того, як редакція змінила адресу з Варшавської на Луцьку, на Волинь приїхали і певні, і зразу ж узялися за наймилішу для себе справу – театральну. Відкриття нового театрального сезону в приміщенні рідної хати. Після вистави та виступів усіх артистів і своїх, і гостей запросили на невеликий фуршет. Ян Загурський похвалився. У його трупі також є актриса, ну просто таки з янгольським голосом. Вона, щоправда, не має музичної освіти, як високоповажна пані Ніна. Виросла в Поліському селі, в звичайній селянській родині, але співає так, що серце тьохкає. Не дівчина, а справжній діамант, тільки поки що без оправи. І підштовхнув Дан. «Ану, покажи, дитинко моя, вельми поважному панству, як ти вмієш співати?» Дана спалахнула, зніяковіла і ледь не втекла за стол. «Як це можна, щоб вона, що перед такими відомими людьми, та ще й після Ніни Певної, тієї самої Ніни Певної, яку глядачі сьогодні буквально осипали осінніми квітами і ледь не винесли на руках зі сцени, та ж її селючку засміють? Але Яна Загурського, розігрітого третьою чаркою за прекрасних панінок, уже не можна було зупинити. Дитинко моя, не треба червоніти, як засватана дівка перед старостами. Скромність прикрашає людину тільки тоді, коли її більш нічим прикрасити. А це не те, що підходить актрисі Дані Ясницькій. Ну зовсім не те, Холяра Ясна. Отож, прошу до співу, панінко. Що мені співати? прошепотіла Дана, відчуваючи, як від страху дерев'яніє все тіло. А що хочеш? підбадьорило усміхнулась Ніна. Ти ж, мабуть, знаєш багато народних пісень. От і заспівай, Добро б якусь волинську. Та ти не хвилюйся так, тут усі свої. Дана вхопилася за ту усмішку, як потопаючий заретівний круг, і заспівала. Ой, хмелю ж мій хмелю, хмелю зелененький. Пісня ніби сама випорхнула з грудей. Якби хтось запитав, чому Дана заспівала саме її,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 та чи ж вона не сповна розуму, щоб відмовитися від такої пропозиції? Таким я на Загурського дана ще не бачила. Він не порушив етикет. Відбув, як і годиться, чебному гостеві застілля. На всі боки розсипав компліменти, розказував про останні ролі своєї чарівної талочки. А вже по всьому, коли відвів тало до родичів, повернувся до готелю «Ренесанс», де оселилася його трупа, і як розлючений голодний тигр у клітку з кроликами вірвався у номер, де поселилася Дана. А вже ж, не тямився Загурський, треба бути дурною безмозкою куркою, щоб зробити такий вибір. Та чи вона не тямить, чи той український театр, то самі старці, бо що то за платня 120 злотих, то не пеньонзи, та і тих старцівських пеньонзів три десятки артистів місяцями не бачать. Живуть тільки своїм артистичним гонором та божим духом. Бо як їх можуть підтримати місцеві селяни, ці нещасні, які самі часто перебиваються з хліба на воду? Дана мовчала. Нічого нового їй не сказав Ян Загурський. Нічого, Сінько. Коли вона давала згоду залишитися, то вже знала про труднощі театру певного. Із розмови тих двох чоловіків, які були на виставі, і з деяких фраз під час вечірки. Але чого це мало її зупинити? Від це в мої думки, що їй береться поставити голос, сама Маніна певна, що з часом вона сама буде виступати на сцені поруч з Ніною, вже хотілося співати на весь світ». Ви слухали сторінки роману української письменниці Надію Гуменюк «Вересові меди». Читала авторка. Режисер програми Оксана Петрова. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19.30.